As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يتميش؟ <تصفيق> طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Inschaallah fangen wir heute an mit dem Thema die Namen und Eigenschaften Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wir haben jetzt das Thema al-Iman abgeschlossen bi und wir fangen jetzt mit wir machen weiter bi also in Aqida von al-Raziyyin, rahimahumullah ta'ala In ihrer Aussage, als sie sagen, wal Quran Kalamullah ghayru makhluq bi jami'i jihatihi Auf Deutsch Der Koran ist das Wort Allahs unerschaffen in jeder Hinsicht. طيب fangen wir inshallah an äh, Allah subhanahu wa also fangen wir inshallah mit einer kleinen Einleitung über das Thema an sich Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala weil dieses Thema direkt damit zusammenhängt. Direkt damit zusammenhängt, so dass wir inshallah die Akrida der Ahle Sunnati und Jama erkennen ah in der Hinsicht. Und danach dann die, die, die Thematik von, äh, äh, dass der Koran das Wort Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das ist eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Erstens, Allah liebt es, wenn wir seine Namen und Eigenschaften kennenlernen. Warum, liebe Geschwister? Weil Allah hat sich damit selbst beschrieben. Und so mehr Kenntnis man hat über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, umso näher kommt man Allah subhanahu wa ta'ala. Umso mehr kennt man Allah subhanahu wa ta'ala. Umso mehr weiß man, was Allah von einem will, oder man weiß dann besser seine Gebote und Verbote einzuhalten. Und Es ist eine wichtige Sache. Jeder Muslim behauptet, dass er Allah am meisten liebt. Und sein Iman kann nur fortbestehen und kann nur authentisch sein, wenn er auch dieses Glaubens oder wenn er das auch verinnerlicht hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala das, das ist, was er am meisten liebt. Und wenn das so ist, liebe Geschwister, so muss ein Muslim sich anstrengen und es muss einer seiner höchsten Prioritäten, wenn nicht die, es muss die höchste Priorität sein, dass er Allah subhanahu wa taala kennenlernt, dass er seinen Namen kennt, dass er seine Eigenschaften kennt. Das ist sehr sehr wichtig, liebe Geschwister, weil damit bestätigen wir das, was wir als Behauptung sagen oder was wir behaupten. ja Wir behaupten, wir lieben Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir das und dass wir Allah am meisten lieben. Und keine Liebe ist dem gleich. Die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist unser Schöpfer. Wir sind seine Diener. Er hat uns erschaffen, damit wir ihn anbeten. bei wenn es so ist, dann müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Was sind seine Namen? Was sind seine Eigenschaften? Deswegen ist auch die Thematik an sich, die Aqida, also die Glaubensinhalte, es ist das beste Thema an sich in den islamischen Wissenschaften, weil es geht hier um das Wesen Allahs. Das heißt, es ist das, die beste Sache, die man machen kann, womit man Allah subhanahu wa ta'ala näherkommt und es ist auch die vorzüglichste Wissenschaft an sich, weil damit kommt man damit kann man Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Allah sagt in seinem buche In der ungefähren Bedeutung Allah sind die schönsten Namen. So ruft ihn damit an und lässt diejenigen, die seinen Namen Verleugnen, Ihnen wird das vergolten, was Sie zu tun pflegten. Allah hat die schönsten Namen. Allah subhanahu wa ta'ala hat die schönsten Namen. Ibn Abbas sagt hier zu Yulhidun in Tafsir tabari also zu verleugnen. Yani er sagt, Yulhidun heißt verleugnen, yukad sagt er. Ibn Abbas, Ravillahu anhu. Er sagt, Julhidun heißt Jukhidibun. Das heißt also verleugnen. طيب. Das Verleugnen beinhaltet zwei Angelegenheiten. Entweder man verleugnet einen Namen von Allah wa Taala komplett, was sehr selten ist. Sogar die Gruppen, die sich den Islam zuschreiben, machen das nicht. Oder man bestätigt den Namen, so wie es auch viele Gruppen machen wie die Jahmiyyah, die sich erinnern, sie bestätigen den Namen an sich. Sie sagen zum Beispiel Ar-Rahman. Sie bestätigen diesen Namen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Namen besitzt. Der Barmherzige. Aber sie bestätigen nicht die Bedeutung, die dieser Name beinhaltet. Das heißt, im Endeffekt bestätigen sie gar nichts. Sie sagen Ar-Rahman und bestätigen nicht das, was dieser Name beinhaltet, dass Allah der Barmherzige ist. Dass er hat. Sie interpretieren das um und sagen zum Beispiel, dass er äh, äh, seine, seine Geschöpfe versorgt. Das ist einer, der Sachen, die mit der Barmherzigkeit an sich zusammenhängen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger ist und dass er seine Geschöpfe versorgt. Aber das ist nicht die Bedeutung von der Barmherzige. rahman rahim Das heißt, diese Ascha'ira sind Mulhidun, sind Mukadhibun in den Sachen von den Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Muslim der bestätigt das, was der Name an Bedeutung beinhaltet. Die Bedeutung an sich von jedem Namen. Weil die Qaida ist, die Grundregel ist in der Hinsicht, dass jeder Name auch eine Eigenschaft bedeutet. Also beinhaltet. Im Gegensatz zu den Geschöpfen. Die Geschöpfe, bei denen ist das nicht so. Bei den Menschen zum Beispiel. Es kann sein, dass einer zum Beispiel Salah heißt, also der, der Gute oder der Vorzügliche. Aber er hat nichts mit Salah zu tun, also nichts mit Vorzüglichkeit zu tun. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, seine Namen, sie deuten auf die vollkommene Eigenschaft hin, dieser Bedeutung und diese Bedeutung, yani, äh, sie beinhaltet, yani, das heißt, wenn, wenn wir sagen, Allah ist der Barmherzige, dann ist er das auch. Und das ist dann die vollkommene Barmherzigkeit. Aber der Mensch, bei Ihnen ist das nicht so. Außer bei Mohammed, sallallahu alaihi unser Prophet, salam, wie viele Gelehrte gesagt haben, der Prophet hat ein, einige Namen. Einige Namen. Und er ist der einzige Geschöpf, den, das, bei denen das so ist. Er hat einige Namen. Und diese Namen, yani, äh, diese Eigenschaften besitzt auch unser Prophet, sallallahu alaihi diese Eigenschaft al-mahi al-hasir ila akhiri az er hat namen mit denen er sich selbst beschrieben hat der prophet sallallahu alaihi wasallam diese bedeutung worauf diese namen hindeuten diese eigenschaften die hat der prophet wa sallam, auch. das heißt, Allah, subhanahu wa all seine namen sie deuten auf eigenschaften hin sie deuten, auf Eigenschaften hin und jeder Name. Dann gibt es die, die noch schlimmer sind als die Asha'ira. Wie zum Beispiel äh, Ibn Hazm, der sagt, diese Namen deuten auf gar nichts hin. Auf gar nichts. Das sind einfach nur Synonyme für Allah, subhanahu wa ta'ala. Also, Ar-Rahman ist genau gleich wie Allah, das, wie das, genau wie das gleiche Wort Allah. Es genau ist genau gleich wie Al-Aziz, wie Al-Jabbar, wie Al-Mutakabbir. ist genau gleich. Also jeder Name an sich hat keine andere Bedeutung. Möge Allah uns bewahren vor diesem Unglauben Aber Ahlus Sunnah bestätigen all die Namen von Allah Subhanahu wa bestätigen die Eigenschaften, die mit diesen Namen zusammenhängen, weil jeder Name hat auch eine Eigenschaft und das ist eine Eine spezifische Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira anhu überliefert bin Sah bukhari dass der gesamte Sallallahu alayhi wasallam sagt, Allah hat 9 Namen. Einer weniger als 100. Wer diese aufzählen kann und um dementsprechend handelt, wird ins Paradies kommen. Allah ist einer, einzig, Und er liebt das Einzelne. Und er liebt das Einzelne. Der Hadith ist in Bukhari, im Muslim und in Tirmidhi. Was heißt dieser Hadith genau? Heißt das, dass Allah wa nur 99 Namen hat? Nein, liebe Geschwister. Allahs Namen, wie die Aqida der Ahle wal ah, sind unendlich. Sind unendlich. Genauso wie seine Eigenschaften unendlich sind. Aber das heißt, dass die besten Namen von Allah, das ist auch der Konsens der Salaf dass die besten Namen von Allah subhanahu wa ta'ala 99 Namen sind. Ja? Die besten Namen von Allah. Allahs Namen sind unendlich. Aber die besten Namen davon sind 99. Sind 99 Namen. Und alle Sunnah und die Gelehrten des Salaf haben versucht, diese Namen zusammenzutragen. Weil in unserer heutigen Zeit wurde viel geschrieben über die Namen Allahs und es ist dort auch viel Verwirrung. Ja, yani einige behaupten wie Ibn Hazm, er sagt, Allah hat nur 99 Namen. Und wer sagt, dass Allah einen Namen mehr als 99 hat, der ist ein Käfer. Dieser verdammte Jahmi. Also möge Allah uns Und auch einige zeitgenössische, ja, yani, die sich dem Wissen zuschreiben, sagen, die haben die gleiche Aussage getätigt. Und sie haben auch ja yani, komisches Vorgehen bei der Zusammentragung der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollten wir uns, liebe Geschwister, an die Schriften halten, die die, die, die Ahle Sunna geschrieben haben, die, die die ersten drei Generationen geschrieben haben, die versucht haben, diese Namen zusammenzutragen. Diese 99 Namen zusammenzutragen. Und das Beste, was geschrieben worden ist, Wallahu a'lam, ist von Walid bin Muslim, der Schüler von Al-Auza'i. Und das wird überliefert in Sunan tirmidhi Und in Ibn Majah werden diese Namen aufgezählt von Walid ibn Muslim Sofyan der Imam von اهل Mecca hat auch eine Zusammentragung dieser Namen den Allah, äh, die 99 Namen von Allah Subhanahu wa Ta'ala Imam Ahmad hat auch eine Zusammentragung er hat aber nur die Namen von Koran zusammenget yani zusammengetragen. zusammengetragen und yani, am besten ist es man, man nimmt diese ganzen يعني äh, yani, äh, arbeiten die die Salaf gemacht haben und äh, Man macht daraus vielleicht ein Werk. Es gibt auch ein Buch, das heißt Kitab al -Tawhid von Ibn Mandar. Da hat er auch viele Namen erwähnt von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das, das Problem ist auch, liebe Geschwister, es gibt viele Namen, die die Salaf bestätigen und die die heutigen, die sich dem Wissen zuschreiben, nicht bestätigen. Wie zum Beispiel der Name An-Nur. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Nur ist. Einige, die sich dem Wissen zuschreiben und das Salafi, die lehnen das ab obwohl die Salaf das bestätigt haben. Und wir sagen zu den denen, Billah, wenn Allah nicht der Nur ist, wen betest du dann an? Dunkelheit. Die Salaf bestätigen was? Habt ihr, mehr Wissen über, habt ihr mehr Wissen über Allah als die Salaf? Wenn sie einen Namen bestätigen, so bestätigen wir das auch. So bestätigen wir das auch. Deswegen, liebe Geschwister, yani, macht euch frei von dem, von den heutigen zeitgenössischen sogenannten Gelehrten. Die haben viele Fehler in dieser Angelegenheit. Leider ist das so. Und es wird dann aber so propagiert, als wenn das die Akide des Salaf ist und die Akide der Ahles Sunnati wal Jama und Jamaa. Wenn und du, wenn, du, wenn, wenn du dann reinguckst in diesen Büchern, dann siehst du, die haben nur... Wen, wen rezitieren sie? Und wen nehmen sie als Beweisgrundlage? Die Jahmiye. Die Jahmiye, die Asha'ira. Und hier und da. Und, und sie berufen sich nicht auf die Salaf Rudwallahi Al-Bukhari Al überliefert, das Aisha überliefert über den Propheten sallallahu alayhi wasallam, dass er einen Mann als Amir über eine Kompanie sendete. Der Mann, der Sahabi, hat vorgebete. Er war der Vorbeter, weil er der Amir war. Und als er vorgebetet hat, hat er immer am Ende mit Kulhuallahu a ahad gelesen. Also es das heißt, er hat dann die Fatiha gelesen, rezitiert, danach eine andere Sure und dann noch die Surat, Surat Al-Ikhlas, Als die Gefährten zurückkehrten, haben sie dem Propheten sallallahu alaihi davon berichtet, was der Mann gemacht hat, dass der Mann immer mit Qul äh, gelesen hat in Gebeten, als er vorgebetet hat. So sagte er sallallahu alaihi wa sallam: "Fragt ihn, warum er das getan hat." So fragten sie ihn, so sagte er, weil es die Eigenschaft des Barmherzigen Ar-Rahman beinhaltet und ich liebe es, sie zu rezitieren. So sagte der Prophet, sallallahu Alaihi Wasallam, sagt ihn, dass Allah ihn liebt. Allahu Akbar. Und der Hadith ist im Bukhari. Das heißt, wenn man die Eigenschaften Allahs kennt und wenn man diese Eigenschaften liebt, das kann dazu führen, wenn man diesen Ikhlas hat, dass Allah ihn liebt. Das heißt, derjenige, der Allah nicht kennt, mit seinen Namen und Eigenschaften. Wie kann Allah ihn lieben? Und wie ist es erst mit demjenigen, der sie komplett negiert oder ablehnt oder viele davon ablehnt und negiert? Möge Allah uns bewahren. Dann kommen wir zu einem anderen Kapitel jetzt. Wer Allah nicht mit seinen Eigenschaften kennt, der kennt Allah nicht. Wer Allah nicht mit seinen eigenschaften kennt der kennt allah nicht waqi ibn jarrah rahimahullah er ist gestorben, hunnat 97 nach der haddja er sagt rahimahullah ein großer imam er sagt der, der quran ist die rede allahs den jibril auf muhammad sallallahu alaihi wa sallam her gab gesandt hat alaihi salam Dann sagt Wakir: jeder Neuerungsträger kennt Allah Azza und weiß, wen er verehrt, außer die Jamie Denn sie wissen nicht, was sie verehren. Dann sagt Wakir: Bishal al und seine Gefährten. Also als Beispiel, das sind die Jamie die Allah nicht kennen. Warum kennen sie Allah nicht? Weil sie seine Eigenschaften negieren. Das heißt, wer seine Eigenschaften negiert, der kennt Allah nicht und der weiß nicht, was er anbetet. Und wer nicht weiß, was er anbetet, der kann kein Muslim sein. محمد <muchemd> ibn اسماعيل الترمذي رحمه الله زاكت الشوت المزني المزني ist ein großer ist einer der größten Schüler von Imam Shafi'i رحمه الله gibt's يعني zwei sehr große Schüler von Shafi'i al رحمه الله al-Bayati war der in am meisten hatte am meisten Fiqh von den Schülern al-Buayti ist als Shahid gestorben. Naxabuhu kathalikul anu-zakki al-Allahi a-ada. Er war in der Fitne des Korans, wurde er, kam er ins Gefängnis und wurde geprüft und er war standhaft. Das war in Ägypten. Das war in Ägypten, also im, äh, yani im heutigen Ägypten. Und er war standhaft und ist dann im Gefängnis gestorben. Rahimahullah al-Buayti. Al-Buayti und al-Muzani, yani, alhamdulillah, er wurde nicht geprüft in der Fitne, Und er hat auch yani, das Wissen von as nach außen getragen. Deswegen hat er auch zu, zu ihnen gesagt, anta nasiru madhhabi. Du bist derjenige, der mein, der, mein, mein Madhhab, meine Aussagen yani, zum, zum Sieg oder sie verbreitet hat. Er hat sein Bekannten, bekanntes Werk, das heißt Muhtasar al-Muzani. Dort hat er äh, Kitab al-Umm von as Das ist äh, das, das, das Werk von as wo er sein Fiqh dargelegt hat. Er hat, das, yani, er hat eine Kurzfassung daraus gemacht. Und darauf basiert der heutige Fiqh des Man muss er Muzani sagt, eine sehr wichtige Aussage, er sagt, der Tauhid, Keiner Person wird richtig sein, ehe sie nicht weiß, dass Allah auf dem Thron samt seiner Eigenschaft ist. Ich sagte womit beispielsweise, er sagte hörend, sehend, wissend, allmächtig, allmächtig. Das heißt, wer nicht weiß, dass Allah über seinen Thron ist, Und wer Allah nicht kennt mit seinen Eigenschaften, der hat kein Tauhid. Der hat kein Tauhid. Wie kann er etwas bestätigen? Und wie kann er etwas verinnerlichen? Und wie kann er einen Tauhid haben? Also die Einzigartigkeit, Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala bestätigen, indem er Allah nicht kennt. Das zeigt euch, liebe Geschwister, wie wichtig dieses Thema ist. Und die, der Tauhid an sich, also der, der, der Tauhid in der gottesdienstlichen äh, Handlung, yani in der Ibada. Und Tauhid al-uluhiyah, Tauhid al-asma-un-sifat, sifat und Rububie, also in der Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala und in den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, diese drei Kategorien, sie hängen zusammen. deshalb liebe Geschwister, wird ihr niemals jemanden sehen, der ein Jahmi ist, in den Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, der ein Mwohid ist in der Ibadah. Also jemand, der Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala negiert, weil er, weil er Äh, yani Menschenhand gemachte Gesetze folgt, hä? die sie von der Philosophie genommen haben und das dann als Verstand verkaufen wollen. Hä? Deswegen seht ihr immer, liebe Geschwister, dass äh, die Imame von denen, von den Esha'ira, entweder Bücher geschrieben haben, indem sie halt Schirk gut heißen, oder sie haben selber den Schirk durchgeführt. Also entweder haben sie aufgerufen zu Schirk, oder sie haben Also die Beigesellung, den Götzen dies selber vollzogen und, ihre, und die Bücher von diesen Leuten ist voll damit, ist voll damit. Das zeigt euch die Wichtigkeit dieses Tawhids und dass der Tawhid an sich zusammenhängt, weil es ja eins ist. Das ist ja eigentlich eins, ja yani. Es sagt der Sa'id Ibn Amr. Er sagt, die Wörter der Jemie, auch die Worte der Jemie ist schlimmer als die der Juden und der Christen. Denn die Juden und die Christen und die Anhänger aller Religionen, auch aller Adian, sind sich einig darüber, dass Allah ala, über seinen Thron ist. Doch sie, yani die Jahmiyyah, sagen, es gibt nichts über den Thron. Es ist noch schlimmer als... Der Kufur, der Unglaube der Juden und der Christen. Jemand, der nicht weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinen Thron ist, weil weil er nicht weiß, dass er über seinen Thron ist, dann bestätigt er seine Eigenschaften nicht und so weiter und so fort. Weil du wirst keinen finden, der alle Eigenschaften bestätigt, außer dass er über seinen Thron ist. Das gibt es nicht. Diese Leute haben Grundlagen. Deswegen negieren sie fast alles. Yani die heutigen Asha'ira, wenn ihr in ihren Büchern liest, und möge Allah uns bewachen, dass wir das nicht lesen, dann sieht dir, dass sie nichts bestätigen. Sie bestätigen nichts. Wie einer gesagt hat, wenn du etwas negieren willst, komplett, dass es nicht existiert, so könntest du es, so könntest du es nicht besser beschreiben, als die Asha'ira Allah beschrieben haben. Du könntest es nicht besser. Deswegen, yani, die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala ist nur eine Existenz, die, ihm, die in der Vorstellung existieren kann, aber nicht in der Wirklichkeit. Wenn du sagst, etwas ist nicht in der Welt, nicht außer der Welt, nicht oben, nicht unten. wo existiert? Man könnte es sich vorstellen in, in, in der Vorstellung, aber in der Wirklichkeit existiert sowas nicht. In der Wirklichkeit existiert sowas nicht. Abdullah ibn Imam Ahmed in seinem großartigen Werk Er hat dort ein Kapitel. Das ist ein wichtiges Kapitel. Da hat er viele Beweise für dieses Kapitel erbracht. Er sagt dort in diesem Kapitel, der Sohn von Imam Ahmed, das ist ein großer Imam, Abdullah, und er ist derjenige, der das Wissen von Imam Ahmed nach außen getragen hat. Es waren nur drei Leute, die den Musnad gehört haben. Der Sohn von Imam Ahmed, Saleh und sein anderer Sohn, Abdullah, das ist der jüngste Sohn, also er ist jünger als Saleh und der Sohn von seinem Onkel, Hamben. Das waren die einzigen, die den, Mus die den Musnad den muss net von Imam Ahmed, komplett gehört haben von Imam Ahmed. Und auch die anderen Bücher von Imam Ahmed. Abdullah sagt, rahimahullah, in seinem Kapitel, er sagt, wer behauptet, dass Allah nicht spricht, verehrt Götzen. Verehrt Götzen. Warum, liebe Geschwister? Warum verehrt er ein Götze? Kann ein Götze sprechen? Ein Götze kann nicht sprechen. Was behaupten die Ashaira? Was behaupten die Jahmiyyah, die Mu'tazila? Dass Allah nicht spricht. Das heißt, diese Leute verehren einen Götzen. Diese Leute verehren einen Götzen. Damit ihr seht, was für ein Fiqh, also was für ein Verständnis die Salaf hatten. Sie behaupten, Allah spricht nicht, kann nicht sprechen. Und das Sprechen ist eine Eigenschaft der Vollkommenheit eine Eigenschaft der Vollkommenheit und hierauf hat dann Abdullah Imam Abdullah hat dann äh, die ganzen Beweise erwähnt für das, was er dort als Kapitel yani, betitelt hat. Ibn Battah sagte in seinem großartigen Werk al ibana al-Kubra und hier legt Ibn Battuta, rahimahullah, den Tawhid da, in seinen drei Kategorien Weil manche der heutigen Jahmiya behaupten, ja, und diejenigen, die halt gegen, ja, yani immer mit diesem, diesem Argument, Totschlagargument, angeblichen Totschlagargument kommen, Wahhabiya Wahhabiten, ihr seid, ja, yani die, die Wahhabiya und die Wahhabiten, ja, zwischen äh, Bayna-Rufreini, äh, sind diejenigen, die diese Kategorisierung aufgebracht haben. Das kannten die Salaf gar nicht. Ich sage, nein, das stimmt nicht. Diese Sache ist in, im Buch Allah subhanahu wa ta'ala vorhanden. Ja, yani, dass Allah subhanahu wa ta'ala einzigartig einzigartig in seiner Herrschaft ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, yani der Dauhid, in den Taten von Allah subhanahu wa dass Allah einzigartig in seinen Taten ist, dass wir nur Allah alleine anbieten mit unseren Taten, also der, die Dile Allah subhanahu wa die Muslime, die Muahidun, ja? und dass Allah subhanahu wa ta'ala Namen und vollkommene Namen hat und vollkommene Eigenschaften. Das ist ein Buch Allahs subhanahu Wenn du das dann so kategorisierst, das, damit du das den Neuen den Leuten näher bringst, Aber so ist es im Buch Allah vorhanden. Und wer das ablehnt, der ist kein Muslim. Tayyip. Ibn Abadda sagt, der Jahmi bezweckte mit der Negierung seiner Eigenschaft, die Negierung seiner selbst. Genau so ist das. Denn das Fundament des Iman in Allah, von dem die Geschöpfe überzeugt sein müssen, umschließt drei Sachverhalte. Erstens, dass der Diener, also das Erste, was er jetzt erwähnt, ist Tauhid al was bekannt ist als Tauhid al -Rububiyya. dass der Diener von seiner Existenz überzeugt ist und sich damit von der Ansicht der Leute der Regierung zu unterscheiden, die keinen Schöpfer bezeugen. Zweitens, dass er von seiner Einzigkeit, von der, von der Einzigkeit überzeugt ist und sich damit von der Ansicht der Leute des Schiriks, des Polytheismus zu unterscheiden, die zwar einen Schöpfer bestätigen, ihm in der Anbetung andere beigesellen. Tauhid und ist das. Der Tauhid in der eberda Drittens, dass er überzeugt davon ist, dass er jene Eigenschaften besitzt, die er notwendigerweise besitzen muss. Wie das Wissen, die Allmacht und alles, womit er sich selbst in seinem Buche beschrieben hat. Denn wir sehen, dass viele, die seine Existenz bestätigen, und ausschließlich verbal verein, äh, vereinheitlicht eine abweichende Handlung hinsichtlich seiner Eigenschaften haben, so diese abweichende Handlung in den Eigenschaften den Tauhid herabsetzen. Das heißt, derjenige, der die Eigenschaften nicht bestätigt, der hat keinen richtigen Tauhid. Dann sagt er weiter: Ibn Abi Allah, genauso sehen wir das. Allah, Allah Taala seine Diener mit dem Aufruf zur Bestätigung jeder einzelnen dieser drei Sachverhalte und Verinnerlichung des Imam darin angesprochen hat. Was seinen Aufruf zur Bestätigung seiner Existenz und Einzigkeit angeht, so werden wir es hier nicht erwähnen. Also also er meint damit Taqiyyah und Taqiyyah al So werden wir es hier nicht erwähnen, da es ein sehr inhaltreiches Gebiet ist und weil der Jahmi behauptet Diese zu bestätigen, das ist also nur eine leere Behauptung. Auch wenn durch seine Negierung der Eigenschaft seine Behauptung diese beiden zu Bestätigung äh, zu, zu bestätigen entkräftet wurde. Das ist sehr wichtig die Aussage von dem Battah. rahimahullah. Das heißt, das ist nur eine Behauptung, weil dadurch, dass er halt die den Tauhid in der der Namen und Eigenschaften negiert oder einige Eigenschaften negiert hat er auch den anderen Tauhid entkräftet. Den Tauhid in der, in der gottesdienstlichen Handlung, also in der Ibadah und den Tauhid über die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala und seine Einzigartigkeit in seinen, in seinen Taten. Okay. Kommen wir jetzt zu einigen Grundregeln über die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmed sagt, Allah wird nur beschrieben, womit er sich selbst oder sein Gesandter sallallahu beschrieben hat. Und man überschreitet nicht den Koran und die Sunna. Das ist eine wichtige Grundregel. Dass wir Allah nur beschreiben, womit er sich selbst beschrieben hat oder sein Gesandter ihn damit beschrieben hat oder die Sahaba, dazu kommen wir noch, Die Sahabe, ihr müsst wissen, das, ist, das Wissen über Allah gehört zum verborgenen Wissen. Zum verborgenen Wissen. Das heißt, da kann nicht einer seine Meinung kundtun in der Angelegenheit. Das ist Rei, das ist verborgen. Wir müssen daran glauben. Allah hat sich damit beschrieben. Der Prophet, sallallahu alaihi hat Allah damit beschrieben in seinen Überlieferungen. Und die Sahaba haben Allah auch mit Eigenschaften beschrieben, die sie vom Propheten gehört haben. Das heißt, wenn ein Sahabi kommt, ein Gefährte des Propheten sallallahu und er sagt, dass Allah eine bestimmte Eigenschaft hat, so bestätigen wir das. Weil der, Gesandte, äh, der der Gefährte sagt es nicht aus seiner freien Meinung heraus. Er hat es vom Propheten gehört. Und Der Grundsatz bei al-Sunnati wal ah ist, dass alle Sahaba die Recht sind und die Wahrheit sagen und dass sie die Gottesfürchtigsten sind, die es gibt. Also nach den Propheten. Das ist die beste Gemeinschaft, die gelebt hat, die beste Gemeinschaft. Allah hat sie auserwählt, damit sie die Freunde werden des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn einer kommt Und sagt nee ich akzeptiere die Aussagen der Gefährten nicht. Der hat etwas getan, was was die Schiiten und die Rafida ja yani, es ist eine Art des Rafidismus, in dem er halt indirekt die Sahaba bezichtigt, dass sie nicht Allah subhanahu wa taala in seinen Eigenschaften kennen und dass sie vielleicht nicht die Wahrheit sagen. Möge Allah uns bewahren. Also, Das ist eine sehr, sehr schlimme Aussage. Und das sagen viele der, der sich, von den Gruppen, die sich heute der Salafi zuschreiben. Sie akzeptieren nicht die Aussagen des Sahaba. Deswegen, liebe Geschwister, es gibt einen Grund, eine, eine, eine, eine Grundregel, einen Grundsatz. Alle Neuerungsträger, seien sie noch yani, im Kreise des Islams, der Ahlul Qibla, oder sind sie aus dem Islam raus aus dem Kreis der Ahlul Qibla. Alle haben sich ja der Grundsatz ihrer Bidda'a ist, indem sie sich abgewandt haben vom Verständnis der Sahaba und dass sie nicht das akzeptieren, was die Sahaba sagen. Bei dem ist mehr wird, bei dem wird die Bidda größer, die Neuerung größer, bei dem es weniger ist, bei dem ist auch die Bidda kleiner. Die ersten zum Beispiel, einer der ersten Bidder, die äh, entstanden sind und hervorgekommen sind, da waren die Sahaba anwesend, das waren die Khawarij. Also ihr müsst euch vorstellen, die, die Sahaba waren anwesend. Und die Khawarij sind rausgegangen und haben die Muslime getötet. Und die Sahaba waren anwesend. Sie haben gesagt, sie sind Männer und wir sind Männer. Das heißt, sie haben ihr Verständnis vorgezogen gegenüber dem Verständnis der Sahaba. Die Qadariah genauso. Die Qadarii, da waren noch... Yani die haben einige Sahaba noch mitbekommen. Wie Ibn Umar z.B. Radii anhu. Und Anas Ibn Malik. Trotzdem haben sie ihr Verständnis vorgezogen in der Sache des Qadars. Und Ibn Umar hat sich von denen losgesagt. Und hat gesagt, das sind Ungläubige, solange sie nicht an den Qadar glauben. Das heißt, jede Gruppierung, die sich entfernt von der Sunna, vom geraden Weg. Der, der, der, der, der größte Dinge, also der Grund dafür ist, dass sie sich entfernen, ist, dass sie sich vom Verständnis der Self, der Sahaba, der Tabi'in entfernt haben. Der eine mehr und der eine weniger. Hanbal sagte, ich fragte Abu Abdullah, Ahmad ibn Hanbal, nach diesen Ahadithen also nach den Aussagen des Propheten, wie zum Beispiel, die überliefert werden, was Allah subhanahu wa ta'ala gesehen wird, dass er zum Erdenhimmel herabsteigt und sein Bein in die Hölle legt, so wie auch andere. Daraufhin sagte Abu Abdullah, wir verinnerlichen den Iman darin, glauben dem und weisen von ihnen nicht zurück, sofern sie äh, authentische Ketten besitzen, genauso wie wir die Worte des Gesandten, sallallahu nicht zurückweisen. Das heißt, es ist genau das Gleiche. Das sind jetzt die Grundlagen der Ahlul Sunnah al-Jama'a, ah, die Grundregeln über die Eigenschaften von Allah Subhanahu wa Taala. Dass wir das alles akzeptieren, womit Allah sich selbst beschrieben hat in seinem Buche, oder womit der Prophet ihn beschrieben hat in seiner Sunna. Ibn Khuzaima sagte in seinem Buch, "Kitab tawhid Er sagt, er sagt, der Iman in allen Eigenschaften des Allerbarmenden Schöpfers, wa ala, womit er sich selbst in seiner offenkundigen, deutlichen Offenbarung beschrieben hat, in die weder das Falsche von vorne noch hinten durchdringt. Eine Offenbarung vom Allweisen, Lobenswürdigen, genauso das, was auf authentischem Wege von unserem Propheten mit authentischen Ketten durch die Tradition der Zuverlässigen bis zu ihm sallallahu überliefert wurde. Das heißt, alle Imame haben diese Aussage getätigt. Das ist Konsens, dass das so ist. Und es ist ja klar, jeder Muslim akzeptiert alles das, womit Allah subhanahu wa ta'ala was er herabgesandt hat in seinem Buch. Man akzeptiert alles und man sagt nicht, ich glaube an An, an, äh, an das und glaube nicht an das andere. Man muss an alles glauben und man muss alles akzeptieren mit mit, äh, mit äh, ruhigem Herzen. al er al-Asbahani sagt in seinem Buch Al-Hujjah Al-Mahajjah Er sagt, die Leute der Sunnah sagen, wahr ist, was vom Gesandten sallallahu wasallam, im Bereich der Eigenschaft mit authentischen Ketten tradiert wurde. Es ist alles wahr. Wir sagen nicht, na, das akzeptieren wir nicht. Wir akzeptieren nur zum Beispiel die Ahadithe, die Mutawatir sind und die Ahad-Berichte akzeptieren wir nicht. Das ist, das ist, das sind alles nur Wege, damit man die Eigenschaften von Allah negiert. Die haben dafür viele Gesetze und die wollen wir auch gar nicht aufzählen. Wir wollen nur die Wahrheit kennen, weil wer die Wahrheit kennt, der kennt auch die Lüge und der erkennt auch den Schalatanismus. Wer die Wahrheit kennt, erkennt erkennt sofort das Falsche. Weil es gibt, leider ist es so, dass heutzutage, subhanallah, es gibt einen Weg bei vielen Geschwistern, dass sie sich nur mit den Scheinargumenten auseinandersetzen und mit, der, mit, der, mit, der, mit den falschen Glaubensinhalten, anstatt sich mit der Wahrheit zu beschäftigen und das zu verinnerlichen und das zu lernen, Deswegen haben sie viel Schubuhat, indem sie halt Unklarheit haben in vielen Angelegenheiten. Indem sie sich vollgesaugt haben mit den ganzen Unwahrheiten und mit den falschen Argumenten. Und dann sagen, warum äh, yani, äh, habe ich keinen Jaqin, warum äh, yani, habe ich, äh, äh, hab ich diese ganzen Zweifel? Warum habe ich diese ganzen Zweifel? In un altă dintre Aussage, Ataimil Asbahani, Er sagt in seinem buch Al-Hudra fi bayanul mahajjah, Es wird nur mit dem bezeichnet, Womit er sich selbst in seinem Buch Und womit ihn, Sein Gesandter, sallallahu aleyhi wa sallam, Bezeichnet haben. Genauso auch damit, Worauf sich die Ummah geeinigt hat. Das ist ganz wichtig. Also der Konsens, Der Konsens, Der Salaf, das ist damit, damit ist die Ummah gemeint. Worauf sich die Ummah geeinigt hat, Oder jene Bezeichnung, worauf sich die Oma geeinigt hat. Ebenfalls wird er nur mit dem beschrieben, womit er sich selbst oder sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam beschrieben haben. Genauso auch das, worauf sich die Muslime geeinigt haben. Wer ihn nur mit etwas anderem als dem beschreibt, ist übergegangen. Ist übergegangen. Das heißt, wir bleiben dort stehen, wo die, wo Koran und Sunna und der Konsens der Salaf stehen geblieben ist. Weder fügen wir etwas hinzu, Noch, äh, lassen wir etwas aus. Noch, lassen wir etwas aus. Al-Ajurri sagte in seinem Buch, in seinem großartigen Werk, Al-Sharia, Abu Bakr al-Ajurri, er sagt, die Leute der Wahrheit beschreiben Allah mit dem, womit er sich selbst, sein Gesandter oder die Gefährten, die Sahaba, beschrieben haben. Und dies ist der Madhab der Gelehrten, die befolgen und nicht erneuern die Leute der Sunna die keine mubtadi'en sind die keine Erneuerungsträger sind haben diesen manhaj das heißt sie akzeptieren das was die was die sahaba was die gefährten des propheten sallallahu alaihi an überlieferung überliefern in den eigenschaften von allah subhanahu wa taala weil das wie wir gesagt haben zum verborgenen gilt und keiner sagt etwas mit seiner freien meinung also ohne sich auf einen auf koran oder auf auf der sunna oder auch ja und Ohne Zweifel, dass die Sahabe das vom Propheten gehört haben. Entweder haben sie das direkt vom Propheten gehört oder ein Sahabi, hat das von einem anderen Sahabi gehört, der das dann vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Ohne Zweifel. Und das muss, ihr müsst eher, fest sein und einen richtigen festen Glauben daran haben, dass das so ist. Machen wir noch, die noch die zwei Grundlagen. Eine ganz wichtige Grundlage, die die Ahle Sunnah auch erwähnt haben, ist, dass das Sprechen über die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, Al ein Abzweigthema vom Sprechen über das Wesen ist. Was ist damit gemeint? Das ist eine sehr wichtige Grundlage. ja Die Leute, die irgendwie Probleme haben oder dass die Eigenschaften Allah subhanahu wa äh, yani Allah damit beschreiben, wo Allah sich beschrieben hat oder sein Propheten ihm beschrieben hat, weil jeder behauptet, dass er das Wesen Allahs bestätigt Das heißt diese Existenz, dass Allah existiert und dass er ein Wesen hat. That. Und das Geschöpf hat auch ein Wesen und es existiert auch. Und wenn du ihn dann fragst, diesen Jahmi oder derjenige, der die Eigenschaften negiert oder der Probleme hat in dieser Angelegenheit, ist die Existenz Allah wa wie die Existenz seiner Geschöpfe oder wie meine Existenz? Er sagt, nein, a'udhu das ist nicht so. Allah hat eine Existenz, die erhaben ist über all die Existenzen, die existieren. Er hat ein Wesen, was ihm was, wem nichts ähnelt. Ich sage, es ist gut, dass du das so sagst. Genauso ist es doch mit den Eigenschaften von Allah Das heißt, wenn du Allah bestätigst, dass er existiert und dass er ein Wesen hat, dann bestätige auch die, die Eigenschaften von Allah nach dem gleichen Schema. Zum Beispiel Es ist bekannt, dass die Bestätigung der Existenz des Herrn der Welten Azzawajal, lediglich eine Bestätigung der Existenz ohne die Festlegung der Art und Weise Kayfiyya ist. So ist ebenfalls die Bestätigung seiner Eigenschaft lediglich eine Bestätigung der Existenz und keine Bestätigung einer Definition oder einer Festlegung. Und diese Qaida diese Grundlage haben Ahlus Sunna Ahlus Sunnati wal Jamaa'a ah erwähnt. At-Taymi sagte in seinem Buch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 weil die Anordnung hier hierüber tradiert wurde und darauf waren die Vorahnen, also die Salaf. In Schala ist das alles klar und deutlich. Und er sagt auch, in einer anderen Aussage, Qawam al-Sunnah, er wird so genannt, er sagt, in der Bestätigung der Eigenschaften liegt keine Verähnlichung zugrunde, genauso wie in der Bestätigung des Wesens ebenfalls keine Verähnlichung zugrunde liegt. Und in seinen Worten, in der ungefähren Bedeutung, <lacht> nichts ist ihm gleich, ist ein Beweis enthalten, dass kein Wesen seinem Wesen ähnelt, genauso wie keine Eigenschaft seiner Eigenschaft ähnelt. Es gibt noch eine andere Grundlage, die ist sehr ähnlich wie diese Wie dieser Grundsatz, die, äh, die, die, die heißt, die Rede über einige Eigenschaften ist gleichzusetzen mit der Rede über, anderen, über andere Eigenschaften. Das heißt, der Ashali zum Beispiel behauptet, dass, dass, dass, dass er bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Sifah die des Wissens hat. Ha? Al-Ilm. Und er sagt, sein Wissen ist vollkommen. Und sein Wissen ähnelt nichts. Es ist nicht wie das Wissen der Geschöpfe. Weil die Geschöpfe haben auch Wissen. Da sagst du, okay, das, ist, das stimmt. Ich stimme dir zu in der Hinsicht. Und dann sagst du ihnen, warum machst du das nicht in allen Eigenschaften? Warum wendest du das nicht in allen Eigenschaften an? Dann sagen wir, die Aussage über einige Eigenschaften ist die gleiche Aussage oder ist gleichzusetzen mit der Rede über andere Eigenschaften. Über andere Eigenschaften. Inschallah reicht dass wir heute, meine lieben Geschwister. Wenn es Fragen dazu gibt, kann ich sie beantworten. Und Barakallahu wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa wa sallam.